Розділ 53. Піхви Насвистуючи яблучко, Борька йшов по нікольському провулку. В руках він тримав пакет, старано обгорнутий газетою і обв'язаний шпагато. Борька йшов, не зупиняючись. Батько наказав йому по дорозі від філателіста додому ніде не затримуватися і принести пакет в повній цілості. Цей наказ був би виконаний точно, якби не рекламний візок кіно Арс, що привернув увагу Борьки. Він стояв на церковному дворі. Навколо нього зібралися Мишко, Генка, Славик і безпритульник Коровін. Вони розглядали візок і про щось гаряче сперечалися. Борька підійшов до них з зацікавленням, глянув усю компанію. «Ти на резину подивись, на резину!» – говорив Мишко, тикаючи ногою в колеса. «Одні покришки, чого варті!» Коровін засопів. «Ціна остаточна!» Ну, це ти вже кинь, сказав Генка. П'ять карбованців за такий візок. Ви що, візок продаєте? Полька підступив ближче до хлопців. Мешко обернувся до нього. Продаємо. А тобі що? Просто так спитати не можна. Ну і нічого даремно питати. А я, може, куплю. Купуй. Скільки просите? Десять карбованців. Борка присів на шпинці і почав розглядати візок. Обмацуючи колеса, він поклав пакет поряд з собою на землю. "Чого ти мацаєш?" сказав Мешко і взявся за ручки. "Колеса ж на підшипниках. Дивися, хід який!" Він штовхнув візок уперед. "Чуєш хід?" Борка посувався разом з візком, прислухаючись до шуму коліс з виглядом великого знавця. Мешко зупинився. "Сама йди. Спробуй." Борка взявся за ручки і штовхнув візок. Він насправді котився дуже легко. Генка і Славик також посувалися слідом за візком, загороджуючи собою коровіна, що сидів біля пакета. А найголовніше – дивися. Мишко відсунув планку, розсунув щити. Бачиш? Можеш хоч спати. Поставив візок і лягай. Еге, – сказав Борька, – ти вже розхвалиш. А резина уся стерлася. Резина стерлася? Та ти дивись, що написано. Тріугольник, перший сорт. Мало що написано. І фарба вся облізла. Ні, ви давайте вже дешевше. Гаразд, Мешко, почувся раптом голос коровіна, що сидів на тому самому місці поряд з борченим пакетом. Я забираю візок. Мешків азарт раптом зник. От і добре, бери. Прогавив ти візок жила, звернувся він до бурки. А я, може, дорожче дам? Ні, тепер уже не даси. Чому? Борька підійшов до свого пакета, підняв його. Тому? Мишко посміхнувся. Борька здивовано оглянув хлопців. Вони глузливо посміхалися, тільки коровін, як і завжди, дивився похмуро. Не хочеш, як хочеш, сказав Борька. Потім сам будеш набиватися, але вже більше двогривеного не одержиш. Насвистуючи яблучко, Борька пішов геть. Коли він зник за поворотом, хлопці забігли за боковий алтар і коровін витяг з кишені піхви. Мешко нетерпляче вихопив їх у нього, покрутив у руках. Потім обережно зняв зверху обідок і викрутив кульку. Піхви розгорнулися вієлом. Хлопці вп'ялися очима в них. І потім здивовано переглянулися. На внутрішній стороні піхов стовпчиками були нанесені знаки. Крапки, рисочки, кружечки. Точнісінько так, як і на пластинці кортика. Більше нічого в піхвах не було.